похвастать храбростю своєю і турнів розказать задор. Уже... Із лагеря щасливо Убрались наші смільчаки, Раділо серце нетрусливо, живяхтіли мокрі льчаки, Із хмари місяць показався, І от землі тумам піднявся, Все віщувало добрий путь, Як ось волссент, гульк із долини, З полком латинської дружини. Біда, як нашим увильнуть, Дали якраз до лісу тягу, Бистріше бігли от хортів, Спасались бідні на удвагу Від супостатів ворогів. Так пара горличок невинних летінь, Тять спастись в лісах обширних від злого кіпчика кохтей. Но зло назначено судьбою, слідити скрізь за тобою. Не утечеш за сто морей. Латинці долісу слідили, от наших розбишак, і часовими окружили, що з лісу не шмигнеш ніяк. А честь, розсипавшись по лісу, піймали одного зарізу. То евріяла, молодця, то гді низ на вербу збирався як Евріал врагам попався. Мов між вовків, плоха вівця. Не згалять її, бачить Евріала, що тішиться ним вороги. Важка печальне серце пала. Кричить к ЗВСу, «Помоги!» Коп'є болатне не направляє, з латинців просто посилає Сульмону серце пробива, як сніп на землю повалився. Не вспів і охнуть, а скривився. В останній раз Сульмон зіва. Слід за коп'єм стрілу пускає і просто таговів висок. Душа із тіла вилітає, на жовт ти паде труп-пісок. Волсент утратив воїв пару. Кленець невидумую кару І в ярості, як віл реве. Закров Сульмонову і Тага, Умреш, проклята уперяга, За ними вслід пошлю тебе. І замахнувся на евріали, Щоб знять головку палашем. Тут храбрість низово пропала, і серце стало куліше. Біжить, летить, кричить, що сили. Пекатом робиш, фратер милий, невинному морс задаєш. Як стульту слятро розбишака, не квіссі мусі гайдамака, постій невинною кров леш. Но замахнувшись, не вдержався, волсент головку очисав. Головка, мов кавун, кочався, язик невнятно белькотав, уста каральні посиніли, ром'яні щоки поблітніли. І білий цвіт в лиці пожовк. Закрилися і ясні очі. Покрились тьмою війної ночі. Навіки милий глас умовк. Оздрівши низ труп Евріала від ярості осатанів. Всіх злости, випустивши жала. К волсенту просто полетів. Як блискавка проходить тучу. Він так пробіг врагів між кучою. І діволсента докосивсь. Схватив його за щуп рукою. Меч в серце засадив другою. Волсент і духу тутавши. Як іскра порох запаливши, сама з ним вкупі пропадає. Так низ Волсенті, обивши і сам лишився живота. Бо всі на його і напали, на смерть звертіли і зім'яли, і голову зняли з плечей. Так, Кончили жизнь козарлюги, зробивши славні услуги на вічність пам'яті своїй, латинці зараз і зробили, аби як мари із дрючків на них Волсента положили і понесли до земляків. А буйні голови поклали в мішок і теж з собою помчали, мов пару гарних дубівок. Но в лагері знайшли різниці, лежали битих м'ясопиці, печінок легкого кишок. Як тільки що восток зардів, світилка Фебови зійшла, тор. Тогдій уже наївся Оп'ять о битві помишляв Велів тривогу бить вклепало Щоб військо к бою виступало Отдать троянцям з баришком За зроблену вночі потіху Для більшого ж троянців сміху Велів взять голови З мішком Свого ж держався уговору Троянці в кріпості сидять Забилися, мов миші в нору Лукаву кішку, яку здрять Но дать отпор були готові І до остатній каплі крові свою свободу і нову трою защищати, рутульцям перегону дати, і турна лютость осрамить». На перву рутулян попитку троянці так дали в отвіт, що турн собі розчухав литку, стыду скорчило живіт, звелів з досади гніву злості на глум підняти мертві кості, нащогли голови наткнуть нещасних низа зевріялом перед самим троянським валом, щоб сим врагів своїх кольнуть. Троянці зараз отгадали, чиї то голови стремлять, от жалю сльози попускали, таких лишившись поробіят об мертвих віск Крізь пронеслася вся радь строянська, потряслася, і душі смутку передались. Як мати вість таку почула, то тільки вічно не заснула, бо зуби у неї стялись. А одійшовши в груди билась, волосся рвало з голови, ревла, щепалася, дрочилась, мов ум змішався у вдови. Побігла з криком вокругвала і голову, коли пізнала свого синочка Еврося – та на валу і розпласталась, кричала, ґедзалась, качалась, кувікала, мов порося. І диким голосом завила: О, сину, світ моїх очей! Чи я ж тебе наге родила, щоб згинув ти від злих людей? Щоб ти мене стару слабую, завівши в землю цю чужую на вічний віко сиротию. Моя ти радість і одрада, моя заслона і ограда, мене від всіх ти боронив. Тепер до кого прихилюся, хто злую долю облегчить. Куди в біді я притулюся, слабу ніхто не приглядить. Тепер прощайте всі поклони, що долучала в одні они, от вдов дівчата молодиць, за дивні брови соболині, за очі ясні соколині, що здатний був до вечерниць, коли б мені твій труп достати і тіло біле обмить, і з похороном поховати до ями з миром проводить. О, боги, як ви допустили, щоб і одинчика убили, і не струмили на віху його козацькою головку? Десь світ вертиться сей без толку, що тут дають і добрим тьху. А ви що, Евруся, згубили, щоб ваш пропав собачий рід, щоб ваші ж діти вас побили, щоб потрохом погиб ваш плід. Ох, чом не звір'я, чом не львиця, чом не скажений я вовчиця, щоб мені рутульців розідрать, щоб серце з требухою, омазати морду їх маскою, щоб маслаки їх посмоктать. Сей галес і репетування троян всіх в смуток привело. Плаксиве з синком прощання у всіх з очей слізки тягло. А Сканій більше всіх тут хлипав і губи так собі задрипав, що мов на його сап напав. К старій, з поклоном підступивши, на оберемок ухвативши, в землянку звалу потаскав. А тут кричать та в труби сурмлять, свистять, свистілки, дмуть вороги, Квилять брат брата в батька луплять, Внескоки яряться вороги. Тут ржання кінське ступотнею, Там раздий гомін стукотнею, Скрізь колопіт халепа столих. Так в мідні клекотить гарячий, Так в кабаці кричить піддячий, Як кажуть, хоч винось святих. Гей, музо, панночко цнотлива, Ходи до мене похостить, Будь ласкава, будь спасива, Дай поміч мені стишок зложить, Дай поміч битву описати І про війну так розказати, Мов, твій язик би говорив. Ти, кажуть, дівка небріклива, Але от старості сварлива, Прости, я, може, досадив, І самі речі проступився, Старою дівчину назвав, Ніхто, з якої не любився, Не женихавсь, не жартував. Ох, скілько муз таких на світі, Во всякім городі в повіті. Укрили б зверху вниз парнас. Я музу кличу не такую. Веселу, гарну, молодую. Старих нехай брика пегас. Ротульці дралися на стіни, карабкалися як жуки. Тур з ярості дрижав і пінив. Кричить «Дружненько, козаки!» В свою троянці так же чергу в отбою поралися зверху. Ротульців пелющили як мук. Пускали колоддя, каміння і вражає так то вклинасіння, що у ротульців халяв іду. Турн, бачивши троян роботу, як райт рутульською трощать, як б'ють їх, не жаліє поту рутульці, мов юни пищать, велів вести за всіх олійниць, де тільки єсть, із воскобійниць як можна швидше тарани. Якраз і тарани вродились, і воскобійники явились, примчались духом сатани, приставив тарани до брами, ворота зачали гатить, одвірки затряслись, мов рами, і снасть от бою вся тріщить. Турн сили вдвоє прикладає, і Тарани сам направляє і Браму рушити велиць упала. Стуком оглушила, Троян багацько подушила. Турн в кріпость впертись норовить. Біда троянцям, що робити? А музика каже, не жахайсь. Не хист їх Турну побідити. В чужую казку не мішайсь. Троянці нап'яли всі жили. Там вмить пролом і заложили. І груддю стали боронить. бісом бісумовувались. Но на пролом не посувались. А Турн не знав, що і робить. Троянець Геленор одважний. І як боряк червоний лик горлок. Лань, верлань, кулачник страшний і щирий кундельць степовик, Сим двом безділля всяке горе, здавались по коліна море, ж голови зривать. Давно їм в голові роїлось, І, мов, на поступки хотілося рутульцям перегону дать. Так Геленор з червоним ликом роздягтися до сорочок, Між вештанням, содомом, криком, пробралися подуть тічок. Рутульців добре тасували, і од рутульців получали квитанцію в своїх долгах, Лик тільки тими одличився, що як до Турна примостився, то й з'їздив добре по зубах. Но Турни сам був розбишака, і Лика спелющив в один мах. Із носа бризнула кабака, у Турна околів в ногах. А так же пану Геленору смертельного дали за тьору, і сей без духа тут остався. Рутульців все возвеселило, і так їх серце отбодрило, що і негідний скрізь совався. Натиснули і напустились, рутульці Кинулись на вал. Троянці, як чорти, озлились, рутульців били на павал, Тріщали кості, ребра, боки, летіли зуби, пухли щоки, з носів і уст ющила кров. Хто рачки ліс, а хто простягся, хто був шкереберць, хто качався, хто бив, хто різав, хто колов. Завзятость всіх опанувала... Тут всякий піне яривсь, тут лютость всі ми управляли, і всякий донатса добивсь. Легар ударом макогона, дух випустив із Еміфіона, і сам навіки зубистяв. Лутеці б'є і Леонея, ціней Арефа, Сей Цінея, один другого тасував. Римул рутульської породи, троюрідний був Турну Сват, хвастуни дурень від природи. Що він робив, то все не влад. І тут почав сил кричати. Троянців лають, коряти, себе і турне Виличать. Ага, прокляті і поганці, недогарки троянські ланці, тепер прийшлось вам погибать. Ми вас одучимо супостати, морити вдов, дурить дівок, чужі землі однімати і шкодити чужий садок. Давайте вашого гульвісу, я вмить його отправлю к бісу і вас подавимо як мух. Чого прийшли ви, голубдрабці? Легать латинською потапці? Пождіть, ваш витісним медух. Іул Енейович, дочувшись до пестолкових сих річей, як шкурка на огні надувшись, злость запалала із очей. Вхопив камінчик, прицілився, зашмурив око, приложився і ремула по лобу вись. Хвастун бездушний повалився, Іул сердечно звеселився, а у троян дух ожив Пішли кулачні на Карпаси, в віски і в зуби стусани полізли тельбухи, ковбаси. Всі пінили, як кабани, всі роз'ярились через міру. По-сербськи величали віру. Хто чим попав, то тим локшив. Піднявся. Писк, стогнання, охи, враг на врага скакав, моб блохи кусався, гриз чіпав, душив. Служили у троян два брати, із них був всякий голіаф, Широкоплечий і мордатий, і по вівці цілком глитав. Один дражнився битіасом, із кучубейським він Тарасом, коли б за вишки не рівнявся. Другий же брат Пандаром звався, і вищий от версти здавався та мов верблюд тинявсь. Два брати грізні і спалини. В бою стояли у ворот. Дрючки держали з берестини і боронили в кріпость вход. Вони к землі поприсідали, троянці ж в город отступали, к собі манили рутулян. Рутульці зрять навстяж ворота, прожогом в кріпость вся піхота спішить насісти на троян. Но хто лиш в город показався, того в яєшню і поб'ють. Битія з братом управлявся. безщадно кров рутульську лють. Рутульці з криком, в город пруться, як оцерпа серпа жнуться, сяжнуться, як над пашней хурчать ціпи, так і сполинські дрючини мощили голови і спини, і всіх молотять, мов снопи. Побачив турн таку проруху, озлостів весь о сатанію, здригнувся, мов випивче поруху, к своїм на поміч полетів. Як тільки в кріпость протаскався, то зити зараз і прийнявся. Хто тільки під руку попався, обив він з Афідном Мером, і зо всього побіг розгона, де Бітіас в крові купався. З наскоку тріснув булавою, по в'язах великан упав. Об землю вдарився головою, і кріпость всю поколихав. Ревець і душу і і воздух грімом наповиняєть. На всіх напав великий страх. Не спас ні роз, ні сила много, пропав Бітіас, мов стонога. І з полин є черв і прах. Пандар погибель бачив брата. Злякався з вомпів за Мішавсь і одрутульська стратилата, як мого, швидше обирався. Проміж оселею хилявся, тини переступав, ховався, і що под турно увильнуть. Ворота зачинив у брами і завалих їх колоддями. Хотів от бою отдохнуть. Но як же сильно удивився, як Турна в кріпості уздрів, тогді з нужди прибодрився і злостію весь закипів. Ага, ти, шибеник, попався, без звук нам в гості нав'язався, пандар до Турна закричав. Пожди, от зараз почастую, і з тебе виб'ю душу злою, до сього часу храбровав. Ану, прилізь, Турн, одвічає, килибердянська верства. Як б'ю я брат, твій те я знає, ходи тобі в кручу хвоста, тут Пандар камінь піднімає, І в Турна зо всіх жил пускає, Нирнув би Турна віки в ад. Но де Юнона не взялася, І перед Турном розп'ялася, Попав богиню камнем влад. Не зри мучує Турн заслону, Бодриться, скачуть на врага, На поміч призиваю Юнону.